Будуть інші, хто не міняв слова на мідяк, хто пліч упліч з народом чесно і самозабутньо страждав, боровся, хто відстоював ідеали, а не себе, хто писав не чорнилом, а кров'ю, життям писав. Тролейбус проплив у ніч, і Ярослав метнувся через дорогу. Шофер таксі натисне гальма, проїхав юзом. Матюкнувся вслід Петруні. Ярослав навіть не озирнувся. Його чекає Маргарита. Маргарита! Єдине, заради чого йому ще варто жити. По сходах біг. Через дві сходинки на третю. Маргарита! Маргарита! На другому поверсі уже погасили світло. У холі за занавізкою спали. Хтось висвистував носом, Зовсім як Іволга у Ярослава на дачі. Серце аж вистрибувало з грудей. А якщо вона не дочекалася і пішла, катастрофа, кінець світу. Дим висів у вітальні зеленою хмаркою, а Маргарити не було. Ярослав прихилився до одвірка. Ноги стали важкі, неначе знову взуті у бурки, що набрякли водою. У цьому люксовому номері в цій люксовій клітці сам, він сам розіклав навколо себе хмиз і підпалив. Акт самозаперечення в ім'я утвердження того, хто народиться на попелищі, духовному, якщо народиться. Але він не хоче, він боїться того стану, коли почувається літаком, що падає, розламуючись у повітрі.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 трішки поговоримо і заснемо. У досвіта я піду і будити вас не буду. Я не хочу цього чути, не хочу. Ти ще молода, ти не розумієш, як мало в житті подібних хвилин. Та може я чекав на таку ось ніч усі свої сорок років. Він дріботів словами, він сипав словами як горохом. Він майже правдиво хвилювався, виціловуючи її руки. Гріючи подухом її тіло крізь плаття, треба прожити стільки, як я, щоб зрозуміти, ніщо немає ціни, окрім сексу. Маргарита засміялася, ніби скляні кульки розсипала. Холодно. Окрім любові, окрім єднання душ на найвищій орбіті почуттів, так заберіть, будь ласка, руку з мого стегна, і не жуйте мені крильце вуха. Невже наші душі, Ярославе Дмитровичу, не можуть єднатися якось інакше? Чи виключно старим способом? Ви неможливі. Але ваш холодний скепсис не погасить мого кохання. Притулився чолом до скла шибки. Чому життя таке немилосердне до нього? А її гострий дошкульний сміх топтався по нім. Ай, не можу!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 Та я з першої нашої зустрічі зрозуміла, що любити ви, на жаль, давно розучилися. А переспати з дев'ятнадцятирічною жінкою кому не хочеться? Я зовсім не поротанка, я цілком сучасна.